Розділ сьомий, в якому піде мова про приїзд послів на річку Томаківку, про кальнеболоцьких гайдамаків та величезне значення оковитої в дорозі. Поки вони дісталися до кордонів вольностей війська Запорізького Низового, то й зима збігла. Більший шмат шляху проїхали без особливих пригод, навіть Біля кодака відбулися легким переляком, коли десь недалечко в тумані повз них проскочило лихо. Хоча з усіх сил ревів кодацький поріг, але і в тому ревищі вони почули, як зовсім поруч протупотіли копита. То міг пробігти табун тарпанів чи сугаків, міг проскочити татарський чамбул, а може... Промайнуло таке, що невидиме людському оку. Та, хвала Богу, пролопотіло воно своєю дорогою і десь поділося. Видиме ж з'явилося на березі річки Томаківки, верстов за десять від січі, коли сонечко, що вже повертало на весну, розігнало туман. Тут, на березі Томаківки, Стояла ще добра торішня паша. Пережили драну зиму, висохлі палини, пижму, ковила, пирій, між яким уже пробивалася молода зелена трава. Не дивно, що саме тут гуртку козаків випасав коней, бо ближче до січі вже давно випасли і витоптали до голої землиці. Але це... Були непрості конопаси. На прогулянку до Томаківки вийшли колишні кошові отамани – Євсей Шашіль та Лук'ян Андрієць. Із значних товаришів ще Михтоть Пуп та Хома Лисокобилка, отаман Кальнеболоцького Куреня Добрий Вечір та його козак Гандрій Тхорик. Серед них у Великому Пошанівку Походжав Донець Іван Міюський, той, що привів на січ царевича. «Угу, скільки вас!» – здивувався Явсей Шашіль, приклавши дашком долоню до лоба і дивлячись проти сонця на Черняченка чорного. «Чи це ти, чи не ти, пане осауле? Здоровий був, а то ти, вишенько!» Яких таких цяць ведети на Січ, що вслід котиться сорок реєстрових галушок Полтавського полку? Запорожці добре знали, хто до них йде. У декого вже свербіли кулаки, але Сірко суворо застеріг, щоб цих москвинів не чіпали. Так повелося в усьому світі, що посли люди недоторкані. І як дошлюбні дівки здивувалися запорожці. Гірше, сказав Сірко. Бо дівку хоч полапать можна, а послів ні. Хто його знає, як воно ведеться в світі? А тут уже не раз бувало, що московських послів і грабували, і давали такого духа пелу, що вони не знали, в який бік тікати. Найпершими Призвідцями в таких бешкетах були кальні болоці – Іваник, Тхорик та Вовкотруб. Їх за це двічі судили на козацькій раді. Суддя Степан Білий вимагав смертної кари, але козаки не давали згоди на такий рішеність. Щоб, щоб це через якихось московських придибайлів занапащати християнські душі не буде такого. Це якби вони пограбували когось зі своїх товаришів, тоді так. Тоді, звичайно, ганебна смерть. А щодо послів, то це ж і не пограбування, а засторога. Козаки ще й Степана Білого хотіли покарати, забрати в нього печатку, щоб не був таким розумним, і настановити сюдею «Добрий вечора». Кальнеболоцький-Куріний – Теж був ще тим отаманом. Півсажня в плечах, кулацюра як чавунне ядро. Ніколи не повіриш, що він теж навчався в Київській академії. А коли гнівався, то всіх кальнеболоців і винних, і невинних пробирало холодним потом. Доводилося шукати п'ятого кута в курені. Бо як угріє тим ядром поміж роги, то залетиш під сирню, і вже не треба ні суду, ні слідства. Козаки боялися свого курінного, але й любили. Щороку на перевиборах військової старшини кальнеболоці хотіли настановити добрий вечір суддею. Та все якось не виходило. З одного боку, сам добрий вечір колупав припічок, а з другого, кому потрібний непохитний суддя. Тож, Іваник, Тхорик і Вовкотруб за бешкет першого разу відбулися киями. Кожен козак мусив відважити їм гарячого. Але за таку провину ніхто по-справжньому не бив. Тільки махали киями для сміху, наче муху відганяли. За другим разом Іваника, Тхорика і Вовкотруба на три дні прив'язали до ганебного стовпа, За гайдаматство та й по всьому. Добросерді козаки ще й приносили прив'язаним гайдамакам горілку та калачі. Оскільки руки у тих були примоцовані, то оковиту їм вливали у роззявлені роти по чарочці другій. А тоді вкладали кожному до рота по шматку калача. Тільки й того, що не жували. Не покара, а причастя. Але якщо гайдамаки і втретє візьмуться за старе... Тоді вже панькатися з ними ніхто не буде. Тоді шибениці не минути. Щоправда, смерть через повішення. у запорожців красива і врочиста. Не така, як у москвинів чи татар, коли з-під ніг шибеника вибивають підпертя. І він телепається в зашмаргу, як нечистивець. У запорожців це зовсім не так. Тут повішення відбувається як шлюбний обряд. Жінок на січі немає, то як заслужиш, одружують тебе з шибеницею. Ти зодягаєш чисту сорочку, сідаєш на коня і на очах у всіх козаків під'їжджаєш під поперечину, з якої звисає надійно сукана петля. Сам одягаєш її на свою шию, свистиш на коня, той біжить далі а ти повисаєш у зашморгу, як живий. І якщо горлянка в тебе луджена, міцна, то котрись із подбратимів ще встигне піднести тобі чарку. Траплялися на січі такі характерники, що встигали не тільки хильнути на коня перед дорогою в пекло, а й закусити калачем. Красива смерть, нічого не скажеш. Це зовсім не те, що покарання за вбивство товариша, коли тебе разом із ним закопують у землю живцем. Там уже не дадуть ні дихати, ні випити, ні навіть закусити. Там, як той казав, лежи і не рипайся. Ось чому Сірко ще вранці покликав до себе Іваника, Тхорика та Вовкотруба разом з їхнім куріним «Добрий вечір. І попросив не чіпати послів. Так і сказав. Хлопці, я вас як людей прошу, не займайте їх. На чорта вони нам здалися. А що, і полоскотати не можна? Спитав Тхорик і не встиг кліпнути, як сіркова нагайка оперезала його нижче поперека. Простіть, батьку, сказав Тхорик, я більше не буду. Будеш! Сірко знову поріжив його нагайкою. Я ж бачу, що будеш. Вовко труп сам нещився, як заліз під сирно, і звідти клипав невинними очицями на Сірка. Не буду, батьку! шморгнув носом тхорик. Сірко замахнувся знову, але тут його зупинив добрий вечір. Я не спускатиму з його очей, сказав коріний, а як треба буде, додам від себе. Він підніс Тхориков і підніс кулацюлу, більшого за ядро ломової гармати. Понюхай, чим пахне. Тхорик сапнув носом, кулацюра пах свинцем і порохом. Потім його понюхав Іваник. «А де той, третій?» – спитав сірко. Добрий вечір нагнувся і витяг за шкірки з-під столу вовкотруба. «Ось він, любезний!» – сказав куріний. «Де такі чупирадли беруться в тому вашому кальній болоті?» – спитав сірко і вперіжив нагайкою вовкотруба. «Сам не знаю», – знизав плечима добрий вечір. Наче й болото, як болото. Габач! Доки я терпітиму цих паршивих овець у своїй отарі. Га! Сірко ще раз угрів на нагайкою, а потім у Іваника, хоч той ні разу не огризнувся і не ховався під сирна. Забери їх, щоб очі мої їх не бачили, сказав Сірко куріному. «Спасибі, батьку, за науку!» Низько вклонилися кальні болотці і швиденько потюпали до дверей разом зі своїм курінним. «Стійте!» Чотири голови боязко озирнулися. Сірко дістав з полиці темно-синього семигранного штофа. «Закропіть душу, щоб серце заспокоїти!» Він налив зі штофа Чотири поставці, а собі наповнив срібний кубок. Е, добра горілка!» – сказав добрий вечір, витираючи вуса. «Кріпка медовуха!» – похвалив Вовкотруп. «Знаменитий спотикач!» – підтакнув Іваних. «Оце-то хріновуха!» – вигукнув Тхорик. І враз усі вражено перезирнулися. Вони пили різні напої з одного штофу. «Хе, кожному своє!» – засміявся сірко і підніс за їхнє здоров'я срібний кубок. Чотири пари очей викотилися з очниць, як курячі яйця. Можна було здуріти, сірків кубок парував гарячим окропом. З нього линула дражлива пахощ материнки, богородицької трави, парила меліси, м'яти, шальвію, ромену та заючої капусти. Дикого чаю, петрового батога і ще не зілля. Кальні болоці ще не прийшли до тями, як сірко налив їм із темного синього штофу, Ще по одній. І цього разу добрий вечір випив медовухи Івани Коковитої, вовкотруб хреновухи, а тхорик з Від таких трунків у них почали прорізуватися крила. Саме тут, коли годилося випити по третій, сірко заткнув кукурудзяним качаном свого темно-синього штофа. «Годі!» Сказав він. Тут ще лишилося якесь відроду друге на денці, То хай буде на ліки. А ви йдіть і не забудьте, про що ми тут говорили. Бо людська пам'ять куца, як комариний ніс. Куріни його козаки гречно подякували Кошовому. Та поки дійшли до дверей, тхорика розвезло. Він раптом спинився в порозі, і озирнувся на сірка. Ну, добре, батьку, почав обережно тхорик. Бити, грабувати не можна, це зрозуміло. Лоскотати, торкати, лапати теж не можна. А полякати? Сірко втомився з ними балакати. Він дістав з-за пояса пістоля і був би пристрелив пересмішника. Але тхорика врятував Добрий вечір. Куріний притьмом відчинив двері і дав йому такого підсрачника, що тхорик мелькнув колесом аж до ганебного стовпа, наче він перекинувся на лисицю. Він зачепився за того стояна, що висичів на майдані в рівень з церковною дзвіницею, і як та лисиця прикинувся мертвим. Поруч ганебного стовпа за давнім звичаєм. Лежала купа київ, схожих на макогони. Трохи далі видніла шибениця. З її поперечини звисав зашморг, і ласо дивився на Тхорика круглою дірою, в якій просвитував вітер. Тхорик не образився на корінного, адже добрий вечір урятував йому життя, а окрім того, він щиро любив їхнього кальний болоцького отамана, і Куріний любив Тхорика. Через те, вирушаючи на Томаківку зі знатними запорожцями пасти коней, добрий вечір узяв з собою Тхорика, аби той був під рукою і не, на... не наробив ніякої біди, злигавшись із паливодами ванником та Вовкотрубом. А сюди, на берег Томаківки, приїхали такі гості, що навіть коні перестали пастися і позадирали на них голови. Генеральний осавул Черняченко-Чорний виїхав трохи наперед. До нього підійшли Явсей Шашіль та Лук'ян Андрієць. І так вони втрьох почали собі стиха перемовлятися, а решта козаків з обох боків сторожко поглядали хто куди – реєстровці Полтавського полку і Карповишенька. Пальнували шашіля з Андрійцем, чи ті нічого не мають на мислі проти послів. А запорожці і донець Іван Міюський косували на Чадуєва та Щоголєва. Цапені бороди, буркнув Тхорик. Цить, показав йому кулака, добрий вечір. Ну, якщо вони тобі такі гарні, то цитькай. – ображено сказав Тхорик і плюнув собі під ноги. Після того, як Черняченко-Чорний оповістив, з якою місією вони їдуть на Січ, а Лук'ян Андрієць сказав, що їм це відомо, він, колишній кошовий Андрієць, навіть має окреме доручення посприяти послам у їхній дорозі. Ось після того всім одлягло від серця, і Черняченко-Чорний заходився частувати запорожців горілкою. Пішли по колу поставці-коряки, квартини і ківшики, чарочки і черпаки. І тут було вже роботи джурі Гуркові на Ливайченку. Добрий вечір із Тхориком. Теж о коляса підступилися ближче. Дістали свою пайку раз і вдруге і на душі попустило. Там стало так тепло і світло, наче хтось запалив по свічечці в грудях Тхорика і Добре вечора. У їхніх очах теж загорілося по дві свічечки. На дворі враз потепліло, і вони лише тепер побачили, що на Томаківку, на Базавлук, на Чортомлик, на їхню Січ і Великий Луг, на широкі степи, Вольностей запорожцівських прилинула весна. Зовсім низько над їхніми головами Пролітали курликаючі журавлі, Кричали дикі гуси, Лопотіли білими крилами лебеді і лелеки. Вони верталися на Україну, несучи у дзьобах і на крилах весну. Здійнявшись після перепочинку десь у Криму, Птахи ще не встигли набрати висоту, тому так низько летіли, що добрий вечір із Тхориком підставляли обличчя під теплі повіви від їхніх крил. Тхорик подумав, що котресь із цих лелек чи журавлів сяде на його рідне кальне болото, і на очі набігли сльози. Захотілося передати вітання матусі, яку Тхорик бачив ще тоді, коли мав буйного чуба. А тепер на його тімі всох і корінець відоселеться. Він би викрикнув журавлям та лелекам найкращі слова для матусі. Вигукнув би вітання, яке підхопили б кобзарі, божі люди, і понесли б його у піснях та думах не тільки до кальни болота, а й по всій Україні. Але тхорик посоромився вимовляти свої слова вголос при «Добрий вечірі» та «Козаках». Тому лише ворушив губами, і сльози текли йому по щаках, вусах, по жупанині і шароварах, а жухаляви чобіт. Він вже трохи почав заспокоюватись, як за лелеками, журавлями та лебедями полетіли шпаки, чаплі, ластівки серпокрильці та інша перната дрібнота. І щоб не рвати серце, Тхорик підійшов до незнайомого йому казачини, що вже теж перекинув не одного корця. Той від оковитої був червоний, як стигла вишня. «Як тебе звуть?» – спитав Тхорик. «Вишенька. І я бачу, що не груша, а звуть як?» «Карпо». «Слухай, Карпе». По-дружньому звернувся до нього Тхорик. «Передаю тим бородатим цапам, що бачитимуть вони царевича як свою потилицю. Сірко його не віддасть». «Я й сам це знаю», – весело відповів Вишенька. «Скажи, що батько їх застрелить ще на порозі». «Сірко тобі сам це сказав?» «Показав». Тхорик пантруючи одним оком «Добрий вечора», який чаркувався з Іваном Міюським, нахилився до Вишеньки, заліз носом в його волохате ухо і прошепотів. «До нас прийшов сам помазаник Божий, так мій передай». «Знаю», – незворушно сказав Вишенька. «А якщо знаєш, то якої трясці ти їх сюди привів?» Сердито спитав Тхорик. «Наказ гетьмана!» – відповів Вишенька. І боком-скоком відійшов до гунька Наливайченка, де йому було цікавіше. Іван Міюський, похитуючись після третьої чарки, голосно заговорив до курінного добрий вечора, щоб чули посли. Хай вертаються хоч зараз у свою Москву, бо царевича їм ніхто не видасть. Запорожці моляться на нього, як мусульмани на Магомета. Симон Олексійович сам повернеться до Москви на білому коні. Але тільки тоді, коли настане підходяща година. Спершу він поїде у Крим чи Стамбул, тоді на Варшаву. «Далі до Шведа, потім до...» «Годі пиячити!» – перебив його Лук'ян Андрієць. «Допалися, як сліпі поросята до Цицьки. Від самого ранку збиралися в Тарасівське урочище, а побачили чарку і про все забули». Запорожці з нехотя почали збиратися. Першими сіли на коней, Значні товариші, ми хтоть пуп та хомали сокобилка. А Євсей Шашіль важко переминався з ноги на ногу біля своєї кобили. Ніяк не міг розпрощатися з Черняченком Чорним. Довго не потрапляв ногою в стремено, Поки його не висадив у сідло, сам добрий вечір. Так само огинався Іван Міюський. Йому зовсім не хотілося їхати в Тарасівське. Картіло побачити, що тут буде далі. Тхорик теж не поспішав. і Йому досі не вірилося, що ці бородаті цапи не доторкані, що ніхто не зачепить їх і пальцем. Щось йому підказувало, що на цьому все не закінчиться. Лук'ян Андрієць, сівши на коня, сказав Черняченкові Чорному, щоб його почекали тут. Він зараз від'їде і швидко повернеться. Зате скоротить послам шлях. Це дуже зацікавило Тхорика. І як таке можна зробити, що він річку вичерпає, чи що? Так у добрий вечір Силоміць витягнув свого неслухняного козака на коня, і вони потягли на Тарасівське. Тхорик ще довго оглядався, але... Найцікавішого так і не побачив. «А то що за химера?» – вигукнув Вишенька, показуючи нагайкою десь у степ. Сотник Чадуєв, піддячний Щогалєв і Осавул Черняченко-Чорний, десятократних московських людей і сорок добірних козаків Полтавського полку. Повернули голови. «Ова!» На них сунула темна хмара, але не по небу, а по землі. Коли вона була вже сажнів за сто, вишенька розгледів, що то не хмара, а якась гарба чи мажа. І, господи, та гарба котилася на них без валів, без будь-якого живого тягла. Ось вона підсунулася ближче. В очах у всіх трохи розвиднілося, і тепер вони побачили, що то пливе на них великий ковчег не пливе, а ступає на тваринячих ногах. Можна було очамріти від такої мари, та вишенці трохи попустило, коли він угледів колишнього кошового лукяна Андрійця. Знатний запорожець Лук'ян Андрієць гордо та пишно сидів у кавчезі, що челапав на тваринячих ногах. І вже зовсім зблизька вони роздивилися, що ті ноги конячі, з копитами. І здогадалися, що Лук'ян Андрієць висадив на свого жеребця величезного човна, аршинів шість завдовжки, а зотри завширшки. Примостив його вздовж конячої спини так, що ніс виступав далеко вперед за голову, а корма звисала аж ген за хвостом. Через те не видно було ні голови, ні хвоста тварини, а тільки ноги з копитами. До того ж, ніхто не міг зрозуміти, як Андрієць висадив такого завбіршки човна на коняку, і як він сидів у ньому. Тримаючи рівновагу, якщо човень навіть не був закріплений. Та ось Лук'ян зістрибнув на землю, човен хитнувся набік, посунувся вслід за лук'яном, і тоді він підставив плечі під нижче, вхопився за борт і спритно опустив суденце додолу. Це був давній дідівський човен, волик, яких тепер козаки не робили, за велика розкіш. Обтягували вербовий кістяк воловими шкурами. Зате волик виходив легенький, як іграшка. І його не заміниш нічим, де треба одному козакові перетягти човна суходолом. Ось і зараз Лук'ян Андрієць самотужки підтягнув човна до води і сказав Черняченкові Чорному, що він перевезе його, Осавула, разом із послами. Та ще, може, вишеньку. На той берег. Так буде зовсім близько до січі. А козаки Полтавського полку з ратними людьми під'їдуть дорогою дальшою. Вони її знають. Осаул Черняченко-Чорний трохи подумав, вагаючись. та все-таки згодився, бо наче нічого не відчувало лиха. Запорожці хоч і голи про свого месію царевича, але рукам волю не давали. А від нахвалянь та погроз ще ніхто не вмирав. То чого б не прокатитися на волику через Томаківку, якщо так буде швидше? Коли Лук'ян Андрієць приніс весла, які він ховав у сухих прибережних очеретах, і Черняченко-чорний Чадуїв та Щоголів, а також Вишенька вже сідали у човен, раптом почувся тупіт копит. До них летіла ватага вершників з таким галяканням та свистом, що декому спершу здалося, наче до них женуться татари. Але ні, то були козаки кальни болотського куреня. Летіли вони до Томаківки з таким завзяттям і поспіхом, мов би справді когось доганяли. Під'їхали на повному галопі, різко спинили здиблених коней і забігали очима, когось шукаючи. Їх було одинадцятеро, цих кальнеболоцьких гайдамаків. Розхристані, впрілі, жупани аж парували на них під весняним сонечком. А захекані! Наче не вони приїхали на конях, а коні приїхали верхи на кальнеболоцях. Попереду гарцювали чимось невдоволені і ваники вовкотруб. Бракувало ще хіба Тхорика, якого добрий вечір потяг на Тарасівське майже за ухо. Вовкотруб ще раз кинув очима туди-сюди, вдав, що не помічає московських послів, зневажливо оглянув ратних людей у довгих червоних каптанах, з погордою подивився на козаків полтавського полку, бо запорожці завжди зверхньо дивилися на городових реєстровців. Нарешті вовкотруб протрубив у свою луджену вовчу горлянку. А де ваш Наливайченко? Навіщо тобі наливайченко? Суворо глянув на Вовкотруба Черняченко-чорний, ображений тим, що Минаючи увагою генерального осаула, запитують на Ливайченка, ніби він тут найстарший. А ти не знаєш, на що? спитав Іваник. Він сидів у сідлі і дивився на спішеного Черняченка чорного згори вниз. Не знаю, буркнув Осаул. То навіщо ж ти його за собою возиш, як не знаєш? Це вже було занадто. Черняченко-чорний закопили в губу. Вовкотруп побачив, що Іваник зарвався. Так можна дістати й облизня. Він прокашляв свою луджену горлянку і заговорив чемно і весело. Кхе. «Нам казали, що у вас тут наливають. Тому ми й питаємо наливайченка». Але звертаємося і до тебе, пане Осавуле. Чи не почасту обити чесне незавете товариство оковитою? Еге, Іваник і собі озвався лисячим голосочком. Весна на дворі, душа радості просить. Почастуй нас, Осавуле, живою водою. Шануй, чесне незавете товариство хором проказали кальниболоцькі гайдамаки. «Ну хіба тобі жалько?» Черняченко-Чорний, який закусив був вудила і, покладаючись на полтавських реєстровців та московських радних людей, хотів послати цих на хаб чим далі. Після таких слів трохи обм'якнув. Він горілки не шкодував. Якраз і возив її за собою для таких оказій, щоб загладити якусь невдоволеність чи задобрити товариство. І Черняченко-Чорний вже хотів подати команду Наливайченкові, аби той відтикав чопа. Аж тут дідько потяг за язика Лук'яна Андрійця. «Не треба!» – гукнув він. «Не давайте цим драпіжникам горілки!» бо матимемо клопіт. І цей непорочний, майже святий та безгрішний Лук'ян Андрієць почав привселюдно соромити болотців, обзивати їх гайдамаками і лиходіями, бо це вони, мовляв, чинять розбої довкола Січі. Вони вже не раз грабували московських людей, навіть послів, які приходили на Запорожжя. Чи не вони, ці розбишаки, застрелили з пищалі, а потім ще й утопили посла Лодеженського, московського стольника і боярина? А разом із ним порішили й піддячного Скворцова та їхнього тов... товмача Снєтіна. І що тепер маємо? Раніше московські посли приходили на Запорожжя з товмачами, а потім через таких розбійників, як оце Сказали годі, навіщо на січ посилати ще й товмачів, якщо їх там убивають? Тут Чадуєв і Щоголів вставили своє слово. Мовляв, діло не тільки в тому, що товмачів убивають. Пора вже всім знати тут їхню мову. Пора призвичаїтися. Адже московські люди ходять у Малоросію і Запорожця вже 20 років. Ще... З 1654 літа, відколи цар Олексій Михайлович підписав із Хмельницьким грамоту про братерство. Тому козаки і вся Малоросія мусять знати мову братів. Непорочний та безріховний Лук'ян Андрієць вислухав їх уважно, кивнув на нас згоди, але далі знову повів свої. Хоч так, хоч інак, а саме після того, як застрелили і втопили боярина Лодиженського і вкокошили Скворцова та їхнього товмача Снєтіна, до нас почали приходити московські посли без товмачів. Бо не кожен наважиться йти в той край, де тебе вб'ють, а потім ще й пограбують. Чого кривите й відвертаєте морди? подивився Лук'ян Андрієць на Вовкотруба і Іваника. «Думаєте, я не знаю, хто забрав казну Володеженського?» І він далі став поплюжити чесне кальнеболоцьке товариство, особливо ж Іваника і Вовкотруба, звалював на них усі злодіяння, плутаючи гріш несправедним. Бо як послухати Лук'яна Андрієця, то виходило так, що не було на світі більших розбійників за Іваника, Вовкотруба та їхнього посіпаку Тхорика, якого куріний добрий вечір за вухо потяг на Тарасівське. Лук'ян добре бачив, як той огинався, піджидав тут своїх товаришочків, щоб разом напасти на московських послів. «А ну ж, бо скажіть, що я брешу!» – гримнув Лук'ян Андрієць, на Іваника і Вовкотруба. А ті, приголомшлені таким віроломством знатного запорожця, Сціпили зуби і мовчали. Лук'ян Андрієць і сам зрозумів, що передав куті меду. Не треба так при чужих. Але він зумисне обрав таку хитру методу. Залякати і спантеличити кальнеболоцьких гайдамаків, Щоб ті не посміли чіпати послів. Тож поки вони окаянні не прийшли до тями, Лук'ян став підганяти москвинів, черняченка чорного та вишеньку, аби вони швидше сідали в човен, бо час відпливати. Присоромлені з нетямлені кальні болоці, тільки й устигли висунути спихив шаблі на лікоть, як легенький волик Уже поплив від берега на той бік Томаківки. Полтавські козаки та ратні люди, Червонокаптанники, Рушили на січ дальньою дорогою. Кальнеболоці ж стояли на березі, І, зуби, Дивилися вслід шкіряному волику, В якому від них отдалялися найлютіші вороги. Вони ще сподівалися, що легкий шкіряний волик зараз хитнеться, перекинеться і посли підуть на дно годувати раків. Як колись пішов стольник Лодеженський. Це єдине, що могло виправдати лихослів'я Лук'яна Андрійця. Москалі підуть на дно, а Черняченко-Чорний і Вишенька випірнуть. Лук'ян теж випливе, бо он же і коник його пасеться в березі дожидаючи свого господаря. Але вийшло все інакше. Ніхто не пішов на дно. Волик без пригод перепилив Томаківку, і московські посли Чадуєв та Щоголів, Осавул Черняченко-Чорний і Карпо-Вишенька, рушили далі на Січ. Правда, посли перед тим, як розпрощатися, Ще спитали в Лук'яна Андрійця, чи запорожці справді вірять в царевича, чи тільки викаблучуються за своїм давнім звичаєм. «А ви вірите в Бога?» – спитав їх перевізник. «Щипка!» – відповіли Чадуїв і Щоголів. «Я вас не за шипку, не за вікна питаю, а чи вірите ви в Бога Господа?» Віруємо в Бога і в мать його, матушку-богородицю, і в батюшку-царя!» «От і вони вірять», – сказав благочестивий Лук'ян. Вже вечоріло, коли він повернувся воликом на цей берег. Тут було зовсім безлюдно. Лук'ян навіть пошкодував, що ніхто не побачить, як він спритно висаджує на коня такого величезного човна самотужки як потім сідає в нього, тримаючи рівновагу. Хто здогадається, як він це робить? Ніхто. Перш ніж висадити волика на коня, Лук'ян Андрієць пішов заховати в очереті весла. І тут лише побачив, що берег не зовсім безлюдний. Край очерету нишком собі сиділи, задумливо обхопивши руками коліна, Харцізяки, Іваник та Вовкотруб. Вони когось ждали, І, зачувши кроки, Разом повернули свої задумані голови. Перед ними стояв святий та безгрішний Перевізник через річку Томаківку. «Будете бити?» Спитав Лук'ян Андрієць. «А ти як думаєш?» Іваник поклав руку, на товстелезного дрюка, що лежав біля нього. Думаю, що будете? І ми так думаємо. Ну, може воно і правильно, сказав Лук'ян Андрієць.